Тиждень тому вся група була дуже схвильована. Хом'яки та білі миші несподівано відмовились їсти деякі з нових видів трав, принесених фоуксом. Коли невелику кількість цих трав підмішали до звичайного їхнього раціону, тварини стали гинути. Розгадка таємниці? Не зовсім. Через кілька годин прийшов Вернацький і спокійно сказав «Мідь, свинець і ртуть». Що? перепитав Саймон. «У цих рослинах. Вони містять багато важких металів. Можливо, це еволюційний захисний засіб, щоб їх не їли». «Виходить, перші поселенці?» почав Саймон. «Ні, цього не може бути. Більшість рослин цілком їстівні. Лише ці, але їх ніхто їсти й не стане». «Звідки ви знаєте?» «Не стали ж їх їсти пацюки». «Та хто пацюки?» Вернацький тільки цього і чекав. Він патетично проголосив. «Ви бачите перед собою мученика науки. Я їх покуштував». «Що?» – скрикнув Нові. «Тільки лизнув, не хвилюйтесь. Я мученик обережний. Взагалі вони гіркі, як стрихнін. Але хіба може бути інакше? Якщо рослина набирається свинцю лише для того, щоб її не з'їла тварина, і якщо тварина дізнається про це лише тоді, коли здохне, то яка від цього рослини користь? Гіркота вказує тварині на небезпеку. Чергування, попереджень і покарань – ось у чому фокус. Більше того, – сказав Нові, – перші поселенці загинули не від важких металів. Симптоми були зовсім інші. Ті симптоми були чудово відомі всім. Дехто почув їх у популярному викладі – Решта вичитали у спеціальних довідках. Утруднене болюче дихання, яке поступово далі погіршується. Оце, власне, все. Фоукс відклав виделку. Послухайте, а ну як у цій їжі є якийсь алкалоїд, що паралізує нерви легеневих м'язів. У пацюків також є легені, відповів Вернацький. І їх ця їжа не вбила. А може він накопичується у тканинах? Добре, добре. Якщо у вас виникнуть болі при диханні, перейдіть на звичайний корабельний раціон і подивіться, чи вам не покращає. Але остерігайтеся самонавіювання. Це вже з моєї парафії, пробурчав Шеффілд. Щодо цього не хвилюйтеся. Фокс важко зітхнув, потім ще раз. Тоді з похмурим виглядом поклав собі в рот новий шмат м'яса. На дальньому кінці стола сидів Марк він їв повільніше, ніж решта членів експедиції, і пригадував монографію Норіса Вайнограда «Смак і запах». Вайноград розробив класифікацію смаків і запахів, що базується на опису затримування ферментних реакцій у середині смакових сосочків. Анунчо не знав достеменно, що це означає, але пам'ятав усі символи, характеристики й визначення. І ось тепер, доїдаючи свою порцію, Марк визначив смак м'яса, розклавши його одночасно на три підкласи. Хлопці щелепи трохи нили від напруженого жування. Наближався вечір. Лагранж перший уже висів низько на добрієм. День видався ясний, теплий, і Борис Вернацький відчував насолоду. Він зробив деякі цікаві виміри, а його строкатий светр поволі змінював кольори з кожною годиною в міру того, як сонця переміщувалося на небосхилі. Тепер від Вернацького тяглася довга червона тінь, і лише нижня її третина, на яку накладалася тінь від Лагранжа-2, була сірого кольору. Він простяг руку, і від неї впали дві тіні – розмита оранжева, футів на 15 від нього, і густіша голуба, з того ж боку, але завдовжки футів із 5. Якби він мав час, він із задоволенням створив би прекрасну гаму кольорових тіньограм. Він так захопився приємними думками, що навіть не обурився, побачивши Марка Анунчоо, який обходив його дальньою стежкою. Вернацький відклав у бік нуклеометр і помахав рукою Йди сюди. Юнак несміливо наблизився до нього. Здрастуйте. Ти щось хотів? Я просто, просто дивлюсь. Он як. Гаразд, підходь, дивися. Знаєш, що це я роблю?» Марк заперечливо похитав головою. «Це нуклеометр», – сказав Вернацький. Його встромляють у ґрунт. Ось так. Отут зверху в нього генератор силового поля. Тому його можна ввігнати в будь-яку породу. Не припиняючи розмови, він наліг на нуклеометр і той на два фути у груз у голову кам'яного пласта.